Бункер 17. 2312 рік. День перший. 65. Коробка на стіні була невблаганною. Його батько називав її радіо. Звук, який вона видавала, був схожий на шипіння і плюки людини. Навіть сталева клітка, що оточувала її, виглядала як рот з відтягнутими губами і залізними прутами замість зубів. Джиммі хотів вимкнути радіо, але боявся до нього доторкатися або щось регулювати. Він чекав на вказівки від батька, який залишив його в дивній кімнаті, прихованій між рівнями бункера. Скільки ще таких таємних місць було? Він поглянув через відчинені двері в іншу кімнату, яку показував йому батько. Схожу на маленьку квартиру з плитою, столом і стільцями. Коли його батьки повернуться, чи всі вони залишаться там на ніч? «Скільки часу пройде перш ніж божевілля на сходах мене, і він зможе знову побачити своїх друзів?» Він сподівався, що це не буде довго. Він гнівно подивився на шиплячу чорну коробку, погладив груди і намацав там ключ. Ребра боліли від падіння, а на стегні, де він приземлився на когось, утворився синець. Плече боліло, коли він піднімав руку. Він повернувся до монітора, щоб знову пошукати маму, але її вже не було на екрані. Натовп поштовхався і рухався ривками». Садова клітка тряслася від навантаження, яке перевищувало її пропускну здатність. Джиммі потягнувся до коробки з пультом, яким користувався його батько. Він повернув одну з ручок, і зображення змінилося. Це був порожній коридор. У нижньому лівому куті екрана виднілося слабке число 33. Джиммі ще раз повернув ручку і побачив інший коридор. На підлозі лежав слід одягу, ніби хтось пройшов повз із продярявляним мішком для білизни. Ніщо не рухалося. Він спробував інший регулятор, і цифра внизу змінилася на 32. Він піднімався нагору. Джиммі крутив перший регулятор, поки знову не знайшов сходову клітку, щось промайнуло внизу екрана. Люди схилялися над перилами, витягнувши руки із відкритими ротами в беззвучному жаху. Не було чутно жодного звуку, але Джиммі згадав крики жінки, яка впала раніше. Він втішав себе тим, що це занадто високо, щоб це була його мати. Його батько знайде і її і приведе назад. У його батька була зброя. Джиммі крутив регулятор і намагався знайти когось із батьків. Але здавалося, не всі кути були охоплені. І він не міг зрозуміти, як збільшити кількість вікон. Він непогано розбирався в комп'ютерах. Колись він збирався працювати в АйТі, як його батько. Але ця маленька коробочка була такою ж неінтуїтивною, як і глибини. Він повернув назад на 34 і знайшов головний коридор. Він бачив блискучі сталеві двері в кінці довгого коридору, на передньому плані лежав Яні. Яні не рухався, він безсумнівно був мертвий. Чоловіки, що стояли над ним, зникли, а в кінці коридору біля дверей лежало нове тіло. Колір комбінезона запевнив Джимі, що це не його батько. Ймовірно, батько застрелив того чоловіка, коли виходив. Джиммі шкодував, що його залишили самого. Над головами продовжували блимати червоні вогники, а зображення на екрані залишалося нерухомим. Джиммі Джимі став неспокійним і почав ходити колами. Він підійшов до маленького дерев'яного столу на протилежній стіні і перегорнув товсту книгу. Це була справжня скарбниця на папері, ідеально вирізана і дивно гладенька на дотик. Стіл і стілець були зроблені зі справжнього дерева, а не пофарбовані під дерево. Він міг це визначити, подряпавши їх нігтям. Він закрив книгу і перевірив обкладинку. На обкладинці було витиснено блискучими літерами слово «регламент». Він знову відкрив книгу і зрозумів, що загубив закладку, де хтось зупинився. Радіо поруч продовжувало гудіти. Джиммі повернувся і перевірив екран комп'ютера, але в коридорі нічого не відбувалося. Цей шум дратував його. Він подумав про те, щоб відрегулювати гучність, але боявся, що випадково вимкне його. Його батько не зможе зв'язатися з ним, якщо він щось зіпсує. Ще трохи походив туди-сюди. По одному кутку стояла полиця з металевими контейнерами, що тягнулися від підлоги до стелі. Витягнувши один із них, Джиммі відчув, який він важкий. Він погрався з засувкою, поки не з'ясував, як її відкрити. Коли кришка відчинилася, він з полегшенням зіткнув і знайшов всередині книгу. Дивлячись на всі контейнери, що заповнювали полиці, Джиммі побачив, яка там була купа паперців. Він поклав книгу на місце, припустивши, що вона, як і та, що лежала на столі, була сповнена нудних слів. Повернувшись до іншого столу, він оглянув комп'ютер, що стояв під ним, і побачив, що він не ввімкнений. Усі індикатори були тьмяні. Він простежив дріт від чорної коробки з усіма вимикачами і виявив інший дріт, що йшов від монітора до комп'ютера. Машина, яка створювала вікна, що дозволяли бачити на великій відстані і за кутами, керувалася чимось іншим. Вимикач живлення на комп'ютері не працював. Там було місце для ключа. Джиммі нахилився, щоб перевірити з'єднання ззаду, щоб переконатися, що все підключено, коли радіо зашипіло. «Потрібно, щоб ти доповів! Агов. Джиммі вдарився головою об нижню частину столу. Він підбіг до радіо, яке знову зашипіло. Вхопивши пристрій на кінці еластичного шнура, той, який його батько називав Майком, він натиснув на кнопку. «Тату? Тату, це ти?» Він відпустив кнопку і подивився на стелю. Він прислухався до кроків і чекав, поки світло перестане блимати. Монітор показував тихий коридор. Можливо, йому слід підійти до дверей і почекати? Радіо зашипіло голосом. «Шерифе, хто це?» Джиммі натиснув на кнопку. «Це Джиммі, Джиммі Паркер!» «Хто?» Кнопка вислизнула з його руки і знову почалися перешкоди. Його долоні були спітнілими. Він витер їх об комбінезони і взяв пристрій під контроль. «Хто це?» – запитав він. «Син Раса?» – настала пауза. «Сину, де ти?» Він не хотів відповідати. Радіо продовжувало шепіти. «Джимі, це заступник Гайнс!» – пролунав голос. «Дай поговорити з батьком!» Джиммі почав натискати на кнопку, щоб сказати, що батька немає, але пролунав інший голос. Він одразу його впізнав. «Міч, це раз!» «Тату!» На тлі було багато шуму, люди кричали. Джиммі тримав пристрій обома руками. «Тату, повернися, будь ласка!» Радіо зашипіло голосом його батька. Джеймс, замовкни!» «Міча, мені потрібно, щоб ти...» Щось загубилося на тлі шуму. «І зупинив рух! Люди тут розчавлені!» Прийнято. Це його батько розмовляв із заступником. Заступник поводився так, ніби його старий був начальником. «У нас прорив на горі!» Сказав його батько. «Тож я не знаю, скільки часу у тебе є, але ти, мабуть, будеш шерифом до кінця!» «Зрозуміло!» Знову сказав Міч. Радіо зробило його голос тремтливим. «Сину!» – його батько тепер кричав, намагаючись перекрити нестерпний галас криків і вигуків. «Я піду по твою маму, добре? Просто залишайся там, Джеймсе, не рухайся!» Джиммі повернувся до монітора. «Добре!» – сказав він. Він повісив майка на гачок, руки тремтіли, і повернувся до чорної скриньки з усіма регуляторами. Він відчував себе безпорадним і самотнім. Він повинен бути там, допомагати. Він думав, скільки часу пройде, перш ніж його батьки повернуться, перш ніж він зможе знову побачити своїх друзів. Він сподівався, що це не буде довго.